Vë këllë bidatin dhalalah Vë këllë dhalalatin fin nari Thumë emma ba'du Falëndërimet tona Absoluta I takojnëmët e mëllahut Gjelle Gjelaluhu Zotit e botra vë kriusit e gjithsis Bëmirësit Absolut Për shëndetjet mëshira dhe bekimet e Zotit Qofshin bë mëtmirin dhe Zotriju në pengamarë Mëmëhamedin sallallahu aleyhi sallam Më bë shokët e ti besnikë në familjen e titë të, të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët dhe cilë të cilët e ndjekën rrugën e Muhamedit më të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë me lejen e Allahu xhellale jalalu çtë tentojmë disa çaste nga kimuaj i bekuar i Allahu xhellale jalalu ku Allahu te baraka ve taala e ka lëshuar mushirin e dhinë dhe e ka mbuluar mushira e dhina universin dhe krijimin e tij. Andaj duke lutë Allahu në gjellë gjellë luhu Me të gjitha e mërë dhe të citë e tina Që në këto ditë Most të dalim Pa mësime të reja dhe uzime të reja Dhe most jetë kjo Ramazan Një tradit dhe një rutin E cila nuk nësill frite Azgjona jetën tom Dhe në vazhdimësin e jetës tom Sot me lejnë Allahu të bareke Dhe në dalim me disa fjallë Të Allahu gjellë gjellë luhu Duke u mundu nga këto fjallë që ta kuptojna një këndë vështrim, një anë tjetër të madhështis së për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Zdo besimtari cili ka besu për nga meri sallallahu aleyhi sallem, është e duhur që të ndalit me historinë e ti, që të amëson mirë biografinë e ti, jetë shkrimin e ti, të ndalit me rasët të cila ti ka përjetu për nga meri sallallahu aleyhi sallem, nga se gjdo fjalë e ti, gjdo vej për e ti, Çdo mohim i ti, çdo mohim i ti, çdo lëvizje e ti, çdo çetësie të e ti, është ligj, është kod, është rregull dhe udhëzim për njerëzimin, që s'ka thënë Allahu xhellal xjalaluhu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", do nuk të kemi dërguar ty o Muhammed për teatër, vetëm si mshir për botra. Do ta shohim me len Allahu te barekehu te ala, se kujden në pa. Kjo mshir e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në jetën, të sinë në jetoj njërzit për gjatë qekujve, kjo jetë dhe kjo histori ka shënu shumë njërzë të mdhej, shumë pushtetar të mdhej, shumë dietar të mdhej, kolosa, kodra të dijes, eksomenal, pa dhe shumë qar të mdhej, edhe diktator të mdhej. Një riu, mërët me qenë i sukseshëm një një forma po formë kjetër të jetës të tina. Mërët me qenë i sukseshëm si prindë, o mundet e dështu e simsues mundet me qenë i sukses shëmë në punën e tina dhe me qenë i dështu në shtëpin e tina dhe e kundër ta a i cili i përbashkon dhe i tubon të gjitha suksesët në gjitha fushë të jetës në jetën dhe historin që ka e njëf njërzimi nuk egzistëm përveç nja edhe ajo shpinga meri sallallahu aleyhi sallam nuk kanë dhe një fushë të jetës vetëm se është numër një në sukses dhe nëse mbledhën të gjithë profesionistat të gjithë së bashku me punue për, për mjë uafru pak për nga medit sëllallahu aleyhi sallem në atë fushë të jetës të tina nuk kanë mundësime më bërje nuk kanë mundësime a rritë është për nga medit aleyhi salatu a salam a i cili ka qeni sukses shëm në edukimin e shokve të ti në kryimin e shtetit t Në kryrën e misionit të ti për nga Merik Në kryrën e misionit të ti në shtëpin e ti Edukatorin më i mirë i bashkëshorteve të ti Edukatorin më i mirë Ai cili ka pas mund të i mendjerë Prej bedewijut musliman Prej nomadit musliman Prej ati cili ka jetu në shkretët tirën e thot Dhe kalakterit ti ka qenë shumë i ramë dhe i vrasht Ka mujtë për nga Meri Alehi Salatu e Salam Me ndjerë musliman Ka ndjerë musliman dhe ka ndjerë njërës të cilët me to begatohet i gjithë njërzimi. Shok të ti, alaihi salatu e selam. Të cilët Allahu gjelle gjelalu i ka betë kue në Kur'an dhe ka thonë Radhi Allahu anhum wa ardahum. Ka thonë Allahu është i knasht me shok të ti dhe ata janë knasht me Allahu. Kush ka punu me këta njërës? kush i kanë zirë këta njërës për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam andaj përbashkusi i të gjitha sukseseve përbashkusi madhështis në të gjitha fushet e jetës është Muhammedi aleyhi salatu wa sallam Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam andaj sot me lejnë Allahu te bareke wa te ala dhe ndalimi me në fjal të Allahu gjelaluhu të surës el-feth surja feth për këthimi saj dhe për afrimi saj e ka e më në surja shlirimi të mmekës për nga mejdi sallallahu alaihi sallam i është dhën shlirimi immekës me lejnë Allahut gjelle gjelaluhu thëtë Allahut tebareke wa ta'ala Muhammedun Rasulullah Muhammedi është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi sallam walledhine ma'ahu dha të të sëtë janë meta dha të të sëtë janë meta është i dëa'u Ale l-kuffari ruha ma unbejnehum Ka than Allahu Jelle Jelaluhu Ata të set janë me ta Janë të ashper Ndaj mos besimtarve Ruha ma unbejnehum Të më shirshëm brenda vedvetës Dhe në mes tëre Të rahëm rukë janë së gjeda Shok të pengameri sallallahu aleyhi sallam I shëf në ruku dhe në sejgjde Në ruku dhe në sejgjde I jeb të gu në fadlen Minë allahi vë ridhuanë E kërkojnë Kënëtësina Allahu Gjelle Gjelalu Dhe begatin eti. e ti E kërkojnë Kënëtësina Allahu Gjelle Gjelalu Si ma hum Fi ujuhihim min etheris sujud Ka thanë në shote Pengameri sallallahu alaihi sallam Shifën shenjat në ftyr prej sejzës Drita në ftyr prej sejzës Ja bojnë sincerisht Allahu Gjelle Gjelalu Thëtë Allahu Tebareke Wa Teala Dhalike metheluhum fit tawratë Kështë shembul I këtër e shokve është qëllë edhe në tevrat Allah i ka përmle, përmejnë shok të pinga me R.S. edhe në tevrat Wa me thaluhum fil injil Edhe shembulve I tërë është edhe në injil I ka përmejnë dhe Allah u te barek e u e te ara Edhe në injil Qile është kështë shembul Ka thënë Ka thënë Allah u gjelluara Si kur një mbjellë Sikur një mbjellje, e tjela ndjerë filizin e vetë, ndjerë filizin e vetë, festeghla dhe festawa ala sukihi, edhe filon ki filiz më rritë dhe më uforcua, festeghla dhe, edhe rritë të festawa ala sukihi, dhe qëndron i fuqishëm në trungin e tina. Kështu i ka përshkujtë? Allahu u gjellë e gjellë e në hu shokë të penghamedi sallallahu aleyhi sallam. Mbjellje... Ka ndonë djetarë Në bjerën dhe Muhammedit Sallallahu alaihi sallam I kanë bjerë Muhammedit alaihi salatu E selam më ndihme në Allahu gjelle gjelalu Edhe ata janë rritë dhe kanë, janë botë të rungë E dhe të shohëmi si kanë gjërë për nga mbjeri alaihi salatu sallam, Si kanë gjërë Thash, të gjithë të mëdhejt Në botë janë të mëdhejt të fabrikumë Përdeq për nga meri sallallahu alaihi sallem Përdeq për nga meri sallallahu alaihi sallem Në shembulin E qili është i njohur Të kinesët Ka mërmendjetarët Ata kanë thonë Nëse donë Nëmbjel për njëzët vjet Nëmbjel oriz Urz Ata mbjel oriz Ka dhe nëse donë me mbjel për një qinë vjet Nëmbjel qka Mfallin, Nëse donë me mbjel për një vjet Nëmbjel oriz Nëse do me mbjellë për një që një jetë, mbjellë drumë. Ka sa ta jo jetoj një gjatë. Ka tha nëse do me mbjellë histori, mbjellë bura. Mbjellë bura edhe mbetë në histori ata. E kush i ka mbjellë mas mirë të burat? Për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Gjdo burë, prej burave të për nga meri sallallahu aleyhi sallem, është histori në vëdrejti. Mere lezoj e cëllin të dush prej shobëve të për nga meri sallallahu aleyhi sall është të stërmbushur Shkajet e ti të jetës Janë të stërmbushur a me me malështi Cëllë ndush për shokve të penga Mësë folmi për rejthin e afer Për Ebu Bekër dhe Umar Dhe Uthman dhe Ali Dhe Abdur Rahman ibnë Auf Dhe Ebu Bejde ibnël Gjerrah Mësë folmi për këta njërëz Dhe cëllat that janë Ujët me dhe cëllat uvzohë njërëz Allo ka nësë Ke zërërin Ekra gjë shapa Fës të g pastu ala suqe sigur mbeja e cila e ka nxjer filizën e vet os rritet fort dhe qendron shikone allahul jelle jalalu sot deri sot 1437 vite pas hijzit e pengamerit pas emigrimit peygamerit alayhi salatu wasalam cili es cila es historia me diskutuar me shokte peygamerit alayhi salatu wasalam Kush loftohet më shumë dinë bot shoktë pejgamberit Allahu sallaatu wassalam. Kush mëkohot më shumë dinë bot shoktë pejgamberit Allahu sallaatu wassalam. Pse ju pengon fuqia? Ata kanë vdeq fuqia atëre vazhdon. Kush duhet më shumë dinë bot shoktë pejgamberit Allahu sallaatu wassalam. Kjo është mbjellja pejgamberit Allahu sallaatu wassalam. Kjo është mbjellja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sigur flasni me histori në komplet jetën tonë për një kënd prej këndeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mjafton jeta. Ës pa e pamundur është. Me e përshkruajt në pah me ndjell. Sa ka xeni më të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka xeni më të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ardh, kan thonë normal dhe natyrisht se sukses i pëngë amëritë sallallahu alaihi sallam është rezultati fjallës allahu jelle jalaluhu qatën allahu tëbarake wa ta'ala wa allemke ma lam tekun ta'lam wa kana fadlullahi alayke azimë qatën allahu jelle jalaluhu pëngë amëritë ti dhe tëkamsu allahu të dhyen qasë ki dhit allahu tëkamsuwa allemek tëkamsu allahu tëbarake wa ta'ala në i dhe Çaboj në kur'an france me veç për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mundohemi me marr prej atij mësimeve që e ka mësua Allahu atina. Sepse Allahu jalla jalalu ka thon për ne në raport me pejgamberin alajhi salatu wasalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran. Ka thon Allahu jalla jalal rasul alahzab, yu allu yarz Në shembullin, në pejgamberin e Juve e keni shembullin më të lartë. Shembulli më i lartë. Dietar thonë, çish ka mundsi Allahu xhellahu ala me për djisuh kështu. Me dawn pejgamberin e keni shembullin më të lartë. Absolut usul. Kan dawn ai di gjithë sekretin. Shikoi gjithë sekretin. Kan dawn sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka syn isfatur 24 orë i kontrolluim me siguri. Të shpija i mbikëshyr I ashtë i mbikëshyr Njërzit vetëm kam prit me kap dikun Prej armiqve Të zëtë kanë mohupe nga merin e ti Së ne kanë kap kur kun Parame ndo t'i më konë 24 orë Andaj kri etartë ndryshm, të ndryshëm Diktator të ndryshëm Pushtetartë të ndryshëm Qka vojnë ata? Ata s'dalim para njërzve Pse? Sepse Koritëm Ata kanë më rak vetëm Mediat me fol për ata Mi rritë ata dhe me izmalue Edhe me dalë diminuta. Vetëm du minuta, pëse? Sepse me dalë një sahate koritët Me dalë njëzët e kateror I dalë në krejtë të zezat të shesh Për nga meri sallallahu a.s. Ka si njëzët e kateror në ba Ja ku jam? As një gabim As një gabim Pse? Sepse Allahu gjellë gjellë alo e runa ta Lëka dhe kene lekum Fi Rasulillah Ju në për nga meri nga allot Ekini usuatun hasene Modelin matë mirë Hajde gjeni ku ka gabu e Para juve kini 24 orë, gjdo le vizje, studion e gjdo le vizje, për 23 vjetë, kini mundësi me gjitë ata se që ka bohën. Shukon e që ka bohë për 23 vjetë. Djetarë ka ndonë, njerëzit për 14 vjetë së në ndrejci një bashkëshore të të ti, një prind të ti, një thmi të ti së në edukon, sallallahu aleyhi sallam, e ka ndrejci një umet, sallallahu aleyhi wa alihi wa sallam, Për nga mërë i ale i salatës, 24, 24 orë i kontrolumë. Shikone bashkëshorët e të tira. Andaj, djetar, kur folim, se për nga mësëm i ka mërtu 12, apo dhe në transmitimin 13, se i ka mërtu 3 mëtë gra? Kanë thënë djetar, sekretin, njona prej sekrete, se kjo ka tematikeve qanë, po njona prej sekrete, pasi jemi në malështin e për nga mërë i ale i salatës, kanë thënë, ta kishë pas për nga mërë i salatës, kanë thënë një gruje, Jo ladru dhe ajo takish lavduroj vazhdimisht sepse nënat e besimtarë dhe gratë e pejgamberit aleyhis salatu sallam nuk mundën të zgjidhin gjith ç gjith çkronje ku ata nënshmojnë, qoftë edhe Tinza, qoftë edhe Kalimthe, qoftë edhe Tharthorazi, me nënshmu burrin e tyre sallallahu alaihi wasallam. Këta nvol, janë friksu tina, frik dhe, për ti, na frikë respekt. Në rimov për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe dor ngandon takish pas njëa, kishin thënë njerëzit, "Një e ka pas, ja ka morrë zemrën." Ja ka morrë zemrën, ajo fol mirë për ta, normal. Që janë është e pamundër njërëzit gëdhin e vetë, njëska e ka, ajo me ba me folë mirë vazhdimishtë, ka raste kur ja gjunë fjallët, për burin e vetë, njëska e ka. Pe nga me së thamë 12, asë njëna nuk folë keqë për ta, a dije se si është ajo e cila është ortoke më një burë, qëka folë për ata, qëka folë për burin e vetë, kur janë ortoke, ja gjunë fjallët, e shkele ata, e në njëshmona ta bashkërët dhe pinga meri sallallahu alaihi sallam as gjithë fjallë, as gjithë shkëroni se kam fol të keqë për pinga meri sallallahu alaihi sallam përse? se përsa e ka qenë bur i vërtet edhe në shtëpi 3 mët gra nanë për i tërë e kanë metë të gjalla kur ka vdekë pinga meri sallallahu alaihi sallam të gjitha e kanë madhruve sallallahu alaihi dhe i kanë dërua allahu të bareke vë të hala andaj djetarët kanë dhonë se pinga meri alai kapën nëse mundesh dikon me kop, s'ki mundsi me kop. Ndërsa të tjerët të cilët kanë madhështi të rreme, ata friksohen me dal para njerëzve, sepse korriten dhe ju dal në pahetsi ja. Mir po, dietar garanton se Allahu xhelle xjalaluh për ai suksesit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pikë aport, ose Allahu xhelle xjalaluh ja kanësua menhejin dhe metodologjinë e injorimit. E cila është menheji injorimit. Ka dhënë Allahu xhelle xjalaluh fosfah anhum wa qul salama pejgamberi ali salatu selam ka erdhi nje popull të vrashtë me një popull analfabet ka than allahu xalla xalalu waminhum ummiyun la ya'lamun ja alkitab illa amani ka than allahu xalla sura albaqara per popullin e pejgamberit ali salatu selam dhe prej tyre ko analfabeta nuk e din shkrimin as lëzimin hiç illa amani veç fantazija din prandë meita legenda Në të këto është dërku për nga mërë, a.s. Unë më junë, është pështirë me folë, me thaëm. Ako në pështirë, ka ardhë, bëde ujë dhe ka ka për nga mësën përfiti. A i e për nga mërë, ka zëmët i muën. Pa edukat, pa kur farë respekti dhe nderi. Sallallahu a.s. Ka dit me të ajtu edhe këta. Allahu qënë ka thaën, Fosfah, anhum, dhe kul selamen. Ka thaën Allahu qëllë, Fal ju atër Ja kam su Allahu Gjelluala Metodologjin dhe rrugën e i njërimit Gjetartë të cilat mirën me studimin e psikologjisë së njëriut Thojnë Njërzit më të mdojnë histori që kanë mëri pak Kanë mëri pak autoritet dhe famë Dhe kanë arrit në, në popullin e tërë diçka Kanë thonë Nëse e mërë dhe studion histori në tërë A neve nga kjo regull Kër të zbatojnë të penga meri ale i salatu sëram Dhe të ndjerën nga jeti e shove Se sa i malë ka qenë penga meri ale i salatu sëram Dhe sa e kamësu Allah u zhjelën në këtë pik Cila është këtë pik? Kanë thonë Njëriju Këta e kanë djerë Njënë i përjetarëve Cili një një shkënstari Amerikanëve, William James ka thonë Të mëdojt E njërzve Nuk miren me senet e vogla në qmira me selëta vogula. Ata e kanë një program i cili quhet programi i njohimit. Programi i njohimit. Ata nëse i vet, cilën libër e kish e ke lexuar para 30 vjetve, ta e ka dhënë me kaptinë. Kjo kaptinë, kjo kaptinë kët kaptin, me selë gumcukta. Nëse e veç sa ki hungur sot zaban nuk e di. Ço agjong son zaban nuk e di. Se sa i ignoron sendet e ulta. Dorsa sot subhanallahu njerzit kanë dhënë sa ka hung dre, dje, pardje, veçëti çka ka hung dhe çka pi mirët me zenda se pasife të ulta e këta ja ka mësu Allahu Gjellal u pengamerit të ti ka thanë mësu mirë me pun të ulta fasfah, lejata ka thanë Allahu të barëk e huetana duke ja umësu shokve të ti programin dhe sistemin e njërim ka thanë Allahu Gjellal salamun alejkum la në pëtëgjil jahilin shok të pengamerit salatë o salam në periudhën mekëse ju ka thanë jahil apë ju ka thanë salamun alejkum la në pëtëgjil jahilin Selam alaikum, pa që aqofën bë juve, nëse ka që në lejuve më ju dhënë selam në atë kohë, la në pëtëgjilë gjahilin, nuk dojnë amëlejt me gjahila. Andaj Allahu të bare, kjo vë talë e kanë zupe nga meri talë e salatu e salam në Kur'an, fe a rridh anil gjahilin, këtaja u shpinën gjahilave. Djetë ardojnë, këse Allah i ka dhënë këtaja u shpinën gjahilave? Sepse s'ka me të dëllëgjim u mirë me ta. Me pas në një rrugë qiemir, vesh me ta, ta kish kallxue. Po smunesh më mor vesh me ta. Farit, lej, tha e shpinën. Edukoj ata sa doin mua edukue. Mësoj ata çka doin më mësojë. I jap ju di ata çka doin më murdije. Ata s'doin më mor jetën ajgare, doin më mor jetën zbavitje. E morin për nënxhymim edukimin. Farit, lej ata. Lej ata se nuk ka mundsi ata me i edukua. Andaj ky program E pengamerit alai salatu e salam Dhe kësë sistem imsuar nga onë Allahu u gjellora Ka bo që pengameri alai salatu e salam Me ndjerë burat të ndoj Pengameri alai salatu e salam Kër i ka shiku njerëzit i di ka dit Andaj i ka than Allahu u gjellë Ka than Allahumme Unsuril islame A izzel islame Bi ahadil umarain I ka than o oh, zot Ndihmoje islamin me një prit djo merave Me ebu gjahlin Omar ibn Hisham apo Omar ibn al-Khattab radiyallahu an. Ka thon o Zot, ndihmoje Islamin, ose me Omerin ose me Abu Jahlin. Ka qen njeri i fort, njeri i macëm, njeri i xenik ka qen. Ne Medinë kur fona për Abu Jahlin, Abu Jahli i ranoqon gngkria. Ai ja ka von inteligjencë. Shërvim sekret i inë kalive. Shërvim sekret inteligjenca laut. Ska qen njeri xahil. Abu Jahli ka thit pejgamberin alayhis salatu was salam. Masi se ka pranohi islamin Mirë pa e ka qenë njeri gjeni Ka qenë njeri cili ka qenë i meqën Ka qenë qafir Mirë pa për nga mërë pika i ka ditë Se kë njeri është i meqën Me lëvizet e ti, me punët e ti Me jetën e ti ka thon, O Zot, ndihmoje islamin Me di omerat E kanë ndihmoj Allah u gjelluarë me omer ibn Khattabin Qa ka thonë për omerin Të asë me të një mën Bukhari Se për nga mërë a.s. ka thonë Mara e Abkari jenë mithle Omer Jefri i firje Ka thonë skumpo si Omeri Qikone, pengamere Alei Salatu sa më thëpë, skumpo si Omeri Aditë Mbukhari Abkari, gjeni Gjeni akon, Omeri Radhi Allahu anhu arda Ka thonë jefri i firje Kur thoi e diqka e realizam Skumpo njëri Kër thoi e diqka, arrin më realizu si Omeri Omeri nëse e lezon historin e ti qka ka da është e ka mërije gjemën i njeri mbot qka ka da është e ka mërije o meri ështëaj për i ka e ka vërrej për nga meri salatu e salam sepse ka qenë njeri i cili ka qenë madhështor i ka njof njerëzit ka ditë me njerën më të mirën për njerëzve ka ditë me njerën më të mirën për njerëzve një milioner dhe miliarder i Amerikanve i cili ka fillu prej zero edhe është bënë miliarderi madhë dhe i ka nëgjera dhe 34 miliardera tjerë kërë e kanë pitë që që u bonet i miliardera dhe që si nëgjera dhe 34 miliardera ka thonë shumë let ka thonë si kur që e nëgjera altanin prej tokës ka thonë si ka thonë dush me bërë sabër duke e hek dhevin e hek dhevin, e hek dhevin, e hek dhevin dhe pasaj e gjelë një co për altanin ka thonë kështu me njerëzit njerëzit kanë me tonelata loqë kan nyolla, nj çka dush me votë, dush me votë sabor. Me aj e ka të qrejt, me i pastruar dhe me ja nxerr althanin aty. Ka althan. Ka zej. Ka mineral i çmuar, hekur i çmuar, ama duhet me sabor, peizamesa me ka sabor. E ka nxerr më të mirën për shokëve të tij. Andaj çdo shok i peizamesa, është çemldir në vetveti. Është çemldir. Vjohesh peizamesa, me të shokët e tij janë çemldir për neve. Andaj Allahu xhelellahu ka thënë se me yushaqiqir rasulula Min ba'di ma të bejën lëhul huda Wa jetë të bejën gajra sëvili lëmuëminin Në wallihi ma të walla Wa nuslihi jëhennem Ka thënë Allahu gjelle gjelalu Kush e këndërshëton për nga merin Pas i është bëjë qatë rrugë e drejt Dhe e këndërshëton rrugën e besintarë Ka thënë djetarë sahabële Do me thënë Allahu gjelle gjelalu Ne ka bëhë obligime pasu për nga merë dhe shukë të tina Mirë po, këto i kanë djerë për nga meri alai salatu vë selam I kanë djerë për nga meri sallallahu alaihi Vë selam dhe ka qenë për e atyre në njërë dhe cilat Ka ditë mizgjith për nga meri alai salatu vë selam Amar ibn alas Amar ibn alas Njëri u i cilë e ka shliru e gjiptin Shokki për nga meri sallallahu alaihi sallam E ka pranu islami në vitin të e të të të hijrët Për nga meri alai salatu vë selam I ka ditë njërëzit në raj, Shikoni atë që ka i thotë Amrit. Amr ibn al-As e ka xhiruar Egjiptin e sotshëm, Misrin e sotshëm dhe ka xhiruar Shamin bashkë me Khalid dhe Ebu ibn al-Walid dhe Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhum wa ardahum. Kur e ka pranuar Islamin, ky njerëz pejgamberi alayhi salatu sallam e ka ditë çka do ki. Automatikisht e ka ditë sallallahu alayhi salam çka do. I ka i ka dhosh disënë. Dhe pejgamberi alayhi salatu sallam e ka shfryxue atsin e Tina dhe ka përdor Ahmed ibn al-Asin për përdorimin e dhe nxitjen e për punëve të Islamit. Diëtor kanë thënë, në këtë rast e nxjerrën në rregull. Nuk është aftsi me pas aftsi. Molamen, diëtor do të kan thonë këta. Ka ras, në këtë rast, do ta përmend. Nuk është aftsi me pas ti aftsi. Aftsi është minxhet aftsite të këtë Ashtë të gjert. Është e qartë? Nuk është fuqi me pas fuqi fuqin është me gjithë ku e kanë fuqin të tjertë nëzjerë e fuqin prej shokve to prej familjarve to nëzjerë i afcit, shpalej afcit kanë afcit njërzit a ma e gjithë sajë rëvëndështë kjo këta e ka popin nga mirë i ka thonë ja amru helle kefi në ebaatët ti gëzvetin jeftahullahu alejkefiha vë teksebu malen adhimen ka thonë o amrë a do t'i ju në me dë bo komandant adomet dë bo komandant djetarë kanë thonë prej pëse i tha këtina adomet dë bo komandant se Amr ibn i Lase kishë më rakë më konë komandant edhe i kisht afcit edhe jo vesh me pausë dëshirë po i kisht afcit sepse ebu dherri radhi Allah u hanë nga hona tjetër ebu dherri kuri tha ja Rasul Allah banëm krijetar tha o ebu dherri na nuk i banë krijetar ata qëka i lipin ata qëka i lipin krijetar lëkin si kur kohën e sotit na nuk i Në ibojnë e kreatorat të qka ikin për e kreator lokit Dhe u dheciz dhe pushtetin Shikone, për jonsam, nuk ka qenë emocional Ajte ma si peli po ta japi, jo Mirë po i ka dit aftësit e njerëzë dhe shirat e njerëzë I ka thonë, o oh, amër, a do me të ba komandant Unë të shloj komandant Edhe tek se bumelen adhimen, tek nem Ka thonë, dhe kemi fitu pare shumë Kemi fitu pare shumë Për jonsam, i ka dit njerëzë Dhe ka thonë, dhe i ka si du amëri Ejiptin, eshiroh, pray, ager, ager, të agera, të sat, e gjiptin të cilën sot e gzojnë muslimanët Allah e shrirohë prej udhetsave të egrë dhe e gërësirave të egra të cilët i kanë robruhe muslimanët i kanë robruhe muslimanët e ka qilë Amr ibn al-As radhiallahu anhu ve ardahu andat mm -hmm. nga Meri sallallahu aleyhi sallam këtu shifët madhështia tina se si i kanë djerë njerëzit se si i kanë djerë njerëzit në no, delegacionin e abd ibn al-Qajs Wefd Abdul Ibn Al-Qais ka qan delegacion një fis me pranua e feën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ndor njerëzit dhe kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë nxit masatime të çaf ta prej mallënxhimeve që e kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gojte janë qendrzuar prej devëve. Duke erxhuar prej devë duke u bota copa prej mallënxhimeve të çafim pejgamberin alaihi salatu wassalam. Veçse njëri nuk ka vrapuar. Veçse njëri nuk ka vrapuaj e ka bosh emrin el eshadj ibn al qais kine riis ka vrapu ka zi prej devës ka dale e ka marr pasqirën e ka marr kranin as kry para pejgamberit alayhi salatu wasalam para pejgamberit sallallahu alaihi wasalam dhe ka filluar me krye veten ka filluar me parfumos dhe ka ecë kadale dhe ka skuqur para pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e ka vandorën dhe ka promovuar islamin tash para diator qandali Mu paskon pejgamberi Ali (sallallahu alaihi wasallam) njeriteli, e ka fabrikuar ma veshjen e tij. Çka i thon? Ke po ngarën mas mua vesh ti jo. Ke po ndoin mua vesh ti s'po ngarën mas mua. Vesh ti s'po vrapon mas mua. Çka i tha pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam)? Tha: "Ti jeh ajëri i cili i qit ditësi çe i dha Allahu xhalla xhala-u. As njani për atësh ka vrapojtë se lavdroj." Ka tha ti: "Inna ka rajul" Fike, khislaten Ka dhënti e burë Shajky di cilëci Ju hibbu hum Allahu e Rasulu Idon Allahu dhe për nga meri ti Qaj të cilët kanë thëm? Kanë thëm, es sabru e lëna El hulmu e lëna Butësin dhe nga dhalësin Butësin dhe nga dhalësin Subhanallah i ladhin Ndjetar kanë thëm, këtu është sekreti madhështit Për nga meri tale i salatës Me pas kërku për nësëm, buboj madhë Shakistan Vështisë për nga linë mas mua Veshtis pëvrapon mas mua Të zhjith pëvrapon mas mua vetëm të eqe ka dale Jo përësam në të kundur tënë Qataj ka lafdruve A e ka eqe ka dole Hicë duke eqe ka dale Këtu shqipët madhështia për nga meri sallallahu aleyhi wasallem Andaj e gjithë madhështia të tjereve është e fabrikume është fasad Nëse hinë ma fell Del ajo e cila e tregon se nuk është realisht madhështi e vërtet Andaj për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, Ka qena njeri i cili i ka poe Cilësit e shokve të tina Dhe ka ndjerë më të mirë nga shokt e tina Një ditë prej ditëve Ka nërdi sa njerës Me pranu islamin të për nga meri sallallahu aleyhi sallam Dhe ka qeni njeri i dopë për i tëre Kure ka po për nga meri sallam Kene jurë aid Ka fillu mudrid Prej malështisë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka fillu mudrid Hejbe Ka për po nga meri sallam Për një respekt të mal Qaj ka p po Ka than Mehlen, heuin ala nefsi Ka than, ka dale Qe coj e vetë vetëm Qe coj, Mosu Trishto Mosu Trishto prej me e zë une Nuk kathan, kathan, kathan, t t -un jam a i cili meritoj mu Trishtu para mu Qaj ka than Ka than, innema ene bënum rëatin min kurejsh Ka than, Mosu të të prej me e Së unë jam një djall I një gruje së kurejshve Kene tëkullu lë qadide Bi meke Ka than, unë jam birë i një gruje së varëfër të me kellive prej korejshve e cila s'ka pas as me e pjekë mishin e vetë. S'ka pas atësijas, s'ka pas kusht as me pjekë mishin, as me regullu mishin. Mu pas kondi ku qëtër, qëa i kisht thonë? Kur të mëdhejt, sot subhana dhe me miliona njërës dhe ju shpërlaho të runim nga një njeri, me miliona njërës dhe ju shpërlaho të runim nga një përëndorë, i trishtoj njerëzit, i friksoj njerëzit. Për nga meri të rëmë, s'ka pas dëshira as një njeri mu të të paratina. Sallallahu aleyhi wa sallem. Djetarë ka nërë në përgundim se gjithdo njeri i madhë, kura frosh nga ta ti, një është i vogël. Përves për nga meri të lejë i sanatu vë sënam, kura frosh para ti, një është i madhë. Kjo është përvestia e vërtetë. Sallallahu aleyhi wa sallem. Zë n E musliman dhe dhe jo ja musliman dhe Kura fra është para atina Ti një është i vogën Miskin Nuk i e kur kush Para kretar dhe e ministrave të ndryshëm Para gjigantave të ndryshëm Para hullumtusve të ndryshëm Shkori me ta Një është i vogën Një është ditë kërka nëjnë dhe pe nga nësam Ja një të bdoj Ja një me vler Sallallahu aleyhi sallam Pika qenë Pe nga meri aleyhi salatu aleyhi Wasallam Pe nga meri sallallahu Një motrës e enesit, radhjallahu anha vë ardhah. Një kathije, dhondë një, një pregrave të sahave dhe pingamerit ale i salatu sëram. Dhe kanalë muqikute pingamerit ale i salatu sëram. Hadithin e muslim, shiko në këndjarje. Dhe këtu del madhështia pingamerit ale i salatu sëram. Muslimanët sot kanë nevoj me zbulue madhështinë dhe pingamerit ale i salatu sëram. Sa e njofë në pingamerin? Sa e njefti dhe une pengamerin Alehi salatu e selam Sa ki një uri për këtë njëri të madhë Me vëllime të zhumëta Kanë shkrujt qafirat për pengamerin Alehi salatu e selam Një orientalist Përiontaristave Gjerman Ka thonë kështu Ka thonë une quditnë me Muhammedin Quditnë me Muhammedin Ka thonë ka hip në qil A i thotë se ka hip në qil Në shtatin ma lartë të shtatin katë Ka thonë nuk quditnë se ka hip në qil Qudit në që është ka zripë, ka dhëmë me pasi i po në kurë të së kështë ka zripë. Në është ka i thojna? Në i thojna, madhështia e ti shifët kërë ka zbritë, jo kërë ka hipë. Madhështia e ti shifët kërë ka zripë, jo kërë ka hipë. Ka hipë lartë dhe ka zripë, po është bërë në mësurë në e në që është me hipë në altë. Sallallahu aleyhi sallam. Wa inneke le ala khullukin Ti vërtejtë jenë një gjendje të karakterit të madhë Sallallahu aleyhi sallam Fa bima rahmetin min Allah i lin të lahum U le u kun të fadhan galidha lë qalb ilan fadhu min haurik Ka thënë Allahu Jelle Jelalu surë al-Ali Imran Ka thënë të jo Muhammed me më shirën e allahut Je ba i buhut Dhe i ki përafru njërzit I ki përafru të gjithë A fërtejtë Sallallahu aleyhi sallallahu Jo me rejna Jo me fabrikime Asnjë ras nuk e ka shtryxur pejgamberi Ali (salatu vesselam) për në rrit vetveten. Madje kur është rrit vetvetja e tij para tij në qytetin e Vermen mi Shubrost, oj lavdrua me diçka që s'ka. Ka dha musliman dorë, mosum lavdroni. Mosum lavdroni sallallahu alaihi wasallam. Do të shoh me raste të tjera. E ishte Dhami, një gruaj e prregrave të sahabeve të pejgamberit (salallahu alaihi wasallam). Dhe kanë ar familjarët e tij, ka thonë ja Rasulullah, du na muhakmor. Me ati Dhami te ksaj Dhambër dhambër, e sin në bisin, dhambër për dhambër. Ta pensam, wallahi kusira. Kau do të më thë i dhëmi. Ka ardh një familjare prej tërëve ka thonë, wallahi la kusira. I ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pa she Allahun s'kamu thë i dhëmi. Pejgamberi dhasni ka thonë ashtu. Pensam ka thonë kamu thë i dhëmi, ke i ka thon s'kamu thë. Dhe ta kan thonë mu paskondi kush tjetër për e perandorave të mdoj kur ti kundështot lafi qështu shka ban e vrat u kri mu abetit ti u kri qështja ti me kundështun që këtë forë plus për nga mer qëka tha për nga mer sëlam tha inën min e i bërdi la tha vallaj ka prej robëve të Allahut men lëv eqse me alallahi le e barra ka tha në vallaj ka prej robëve të Allah kur të baje e bej Allah jara rizën nuk the e dhomi shkabit i dhomi se se boni be Allahu yavarze. Ja e ka kundërtuar. Ka dha nuk i dha vëmë, po paguat. Shikonë madhështinë e pens, pse nuk e normalozu? Nuk i dha dha, ukri. Ta lajzoj, Allahu Jellala betim intan. Kjo është pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu. Ne dit për ditë ve, ne xherja min jawariha, një voglushë për i voglushëve të rëthines, medines për nga Merit, sallallahu alaihi sallam filloj një vëllushe me rëtitu për ozi për për nga Merit, sallallahu alaihi sallam dhe filloj me lafdhru për nga Merit, salatu sallam filloj me lafdhru, për nga Merit, sallam e dëgjajke e dëgjajke dhe, dhe një prejvardjëve cka i tha qa tha tha, uefi në nëbiju ja'lemu ma fi ghadin ja'lemu ma fi ghadin tha, dhe na e kena për nga Merit mesin ton, i tili e për sa më tha kufi nalo wala taquli ka tha nalo më shtui çashtoj se unë nuk e di të ardhmë nuk e di të ardhmë mos umrit për më se çka jam andata më than sam la tufaddiluni ala musa ibni imran ta musum mbi blarsoni mue mbi musa la tufaddiluni ala yunus ibnu matta ka dhan musum mbi blarsoni mue mbi yunusin alayhi salatu wassalam E innama anë abdun Ka thonë, e zilusu ke abdin Vë e kulu ke abdin Tha unë jam rob, ulna si rob Ulna si rob, ha si rob Pe nga merit a lehi salatu e selam Nuk ishtë fizu e të këto rase për merit Madhështin e tina Kishin qenë, kishin diktator Dhe të kishin pushtetar i rejshem I kishë të fizu të rase I kishë të fizu të rase Më nuk i ka shfizu Salallahu aleyhi sallam Pengamelit Alehi, salatu selam Shok të tina, kër u qojshin në kam Kër i ke pengamelit e selam në dhohëm, qka bajke? La takumu Këma takumu l'ehajjim Li, odh li odhama'ihim Tha musu qonin në kam Qish qohën një jo arapt për të mdojt e të të tërë Musu qonin në kam, rrini ullit Sallallahu alesallam Kër hitë të pengamelit e selam në meslisën e Shokve të tina, qka bajshin U qojshin më jashlu venin Në kryet të venit, thëke jo Nësa sot që ka bon, sot për fatë të keqë, për fatë të keqë, muslimana nuk e njofin madhështine për nga meri sallallahu alësallam dhe nuk e njofin dhjesin e tina. Me dhjesi ka mëri alej salatu alësallam, me buci ka mëri alej salatu alësallam, parrena ka mëri alej salatu alësallam, nuk ka kërku e mu lavdruhe, ma dje kur është lavdruhe ka mu huë, ka thënë muslim lafdroni, muslim lafdroni që ish nuk jam qashtu, edhe pëse ka qenë, sallallahu aleyhi sallam, ka thënë la të thruni, kema ataratin në sara, isab në mërrem, innëme në abd, ka thënë muslim lafdroni që kanë lafdruhe, isën i bëni mërremin, isën i bëni mërremit, pëse, ka thënë unë jam rob, unë jam rob, muslim lafdroni, sot njerëzit, subhanallah, me pas lafdru me këto laf drume, një kriminel dhe përandor dhe pështetar të malë, falc që kishtam, ka o mundësi ka o mundësi jam qashtu ka o mundësi jam qashtu, ja e kam unë në, në qashtu kam unë, nuk jam qashtu sallallahu aleyhi wa sallam i ka ndalu mu që unë kam adaj, ka hije ibn Hebani të është betonë në sahiju në ti se kan hije njërëzit e pingamerit aleyhi salatu sallam të zetë nuk i kan njohë pingamerit aleyhi salatu sallam ka than, ejukum muhammedu ka than, cili Valë me i dikush njëmi, dhe me thonë, cili për juve është hoxha, a e dalon? A e dalon, e dalon? Asë nuk, as nuk lëkun, dhe ka të minjarë, dhe të qështë që këka hoxha. Fatë këtësi, i mjerim, mjerim është kjo, duhet mu këti në realitetin tonë, duhet mu këti në realitetin e shemboltyrës më të mirë, për nga meri, sëllë allasenet, mu kanë i thjeshtë në historinë e bubekrit. Në historinë e Omerit, në historinë e Othmanit, në historinë e Aliut, kur kanë qenë khalife, kur kanë qenë pushtetarë, kur kanë qenë udhecës të njerëzve, të të katët khalife nuk janë vesh me vesh e të dalume. Janë vesh që janë vesh të tjertë. Madi e Omeri është vetë ma lishtë të të të tjertë. është vesh ma lishtë dhe ma mirisht të të të tjerët. Sot, anda kjo vrësi e madhe. Kjo këkrimi malë, këkizullumi malë Kjo, mal, kjo, mal, kjo padrejcije malë Kjo korruptimi malë i njerëzve Kjo lujtje dhe shpërlari me trunin e njerëzve Cka ban? I ban mështë më shjuë Asë një hisë të rahmetit për nga meri sallallahu alaihi sallam E lusim Allahu në gjellë e gjellat Që Allahu të bari kjo e tala Me mbjell njerëz Të cilat e ndjekin për nga merin alaihi sallatu Të cilat e dulë tjesijen Të cilat e ndojtë më konë si njerëz Kanë zinë tjetarë të shkijive dhe të, të Europianet, kanë thanë Shikone Muhammed Alehi Salat e Salam Qëfar kënërije ka pas me në Salam? Kënërije madhe Ka thanë nuk ka kërënua vëse mëse më në fjal Pengamere Alehi Salat e Salam nuk mund është me gjithë Vëse mëse më në fjal është kërënua Qëla është ajo kërën? Qull innë me anë besherum mithlukum Thuaj, unë jam njeri si kur jo Sallallahu aleyhi sallam Vërtet Pengamere Alehi Salam ë Ayatina amanna nuk jeni asaj. A kishmi mujit namu kon si haj sallallahu alaihi wasallam. Skena pas nzikur. Shterrën detët, e shterrën drujt me shënuar për madhështinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeri i madh punjes po duke njohin, alaihi salatu wassalam. Njerëzit duke njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ush urdhruan të gjitha ajetet që të ter, të rrije me miskinat. شكولة شكاة الله <سؤال> جل جلاله يكاة الله تبارك و تعالى وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه يكاة الله جل جلاله اوتي بينا مر وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجه بينا مره عليه الصلاة والسلام دشير كشت تيبوهي مسلمان اتت ملويت اتت ملويت intelektualت جنيت اصيكوه Tëm vlot të asaj kohe, pushtetar të asaj kohe, me shpresë se kurbana do musliman, të tjerë do bëhen muslimanë më shpejt. Mir, po ligji i Allahut nuk e ngon kërkan. Ligji i Allahut xhalla wala nuk harmonizohet me kërkan. Ayat. Es ligji i Allahut xhalla wala, inna ka la tehdi men ahbab, wala kin Allah yahdi men yasha ila sirati mustaqim. Ka than Allahu xhalla xhalalu, ti s'në ozan rrugën e drejtë kan ti don ti. Askaj do ti, po unë do të po kan duaj. Allah u të e bare kjo u të anë. Allah i ka dhe rri me ata që ka e lutin Allahun më në gjensë dhe mbramje. Ka artë në të fësirë me kanë, me e buhurero, me bilalim, të cilët gati ehlu sufe, e kanë pasë shtëpijë në gjami, kanë vletë në gjami, ehlu sufe. Këta njerës ka pasë prej tëre, e ka pasë vesh një tesh, kur e ka loqë atë tesh, s'ka mujtë me dollë për jashtë. S'ka pasë që atër shka me veshë. Pënga merr Itali, salat flam, jo shurdhu, rrim me çato. Valla, kish më mund ta meneit. A kish më mund ta menes me këta njerëz. Me kët fudollok të madh, me kët krelë artçit të madh, me kët ego të madh që ka është në zemrat tona. Me kët nënshëmim të njerëz që ka bën, me kët izdirat të njerëz që ka bën. Kur e shikoj në teatrin, kur e shikoj në fokarajan, kur e shikoj ata që kanë autoritet, e kishira sigurisht nuk kanë azota. E ja mu kanë robt Allahu xhelalu, ne zët që na mënina var, dhe që mëna hungër krimbi. Për nga meri të ale i salatu zëmë, këtu është sekreti malështisë të tina. Allahu Gjellale ka pas mundësimi apo kodrat altanë, si kur të kishë dashtë, s'ka dashtë. I ka thonë Allahu Gjellale, adhomi të iba kodrat altanë, s'duhe. I ka thonë rrimë e fukaratë, dhe mështë ka po me nejtë, ba të zëtjanë, kryë mdojë. Për nga meri të ale i salatu zëra mështu, surja abese, që di e madhe, ka dhënë djetartë. Në surën abese Allah e qërton për nga merë në ti Qështë e qërton? Që që që I thot Abese wa të walla Enja e hu l'a'ma al Allahu gjellë e thot U vrejt dhe umrol Për për nga merë në lehi salatu as-salam Enja e hu l'a'ma Arb një qërë Një i verëbër të për nga merë Alehi salatu as-salam Muezini ti I diti Radiallahu anhu e rda i verëbër Dhe arte pengameri ale i sëratu të sëram nga dale Dhe miskim dhe fukara Dhe i theke për mësëm O pengamer Mësëm për e fejes se zdi kur gja Ja Rasullallah O pengamer Mësëm pjasa që të kamësua Allah Pengameri ale i sëratu sëm qatë moment Ishte e angajum me këtë të mëlojt Dukë ju bërë darat Dukë ju bërë thyrje Ato rrëshin me të mëloj Rrëshin me fukullohin me, me fotologë dhe kënë ari Për mësëm mu më mëndoj më kje I tha Allahu gjellu ala Fe emma Men të walle Sa i përketa ti që e këthen shpinën Fe em të lehu të sotde Ti me qëta mirësh O emma men gjë e ke jes'a Sa i përketa ti që li vjen të ti me vrap Dhe do në mu pasrua Fe em të anhu të lehe Ti a ti a këthen shpinën Djetarë thëm për nga mësë Vec pak i ka thonë Rivec pak anë është mirën me qëto Allahu në vene ka qërtuë Ndane ka qërtuve Djetar dhojnë Për nga meri ari i salatu e salam Kure ka këshirë ata pak Pak Si me mrollat Si me ngrisa Čka Ajse ka paaj Se ka pra mrollat Kushe ka pa mrollat Allahu gjelle gjelle I ka thënë mësum mroll Mësum mroll me të varforit Shikoj me buci Mësum mirë matat mdojt Kanë dhënë djetar Mu pas kanë Dhe një tjetar A e kishë qërtuve dhe të vetër A ka di kush i cili A ka di kush i cili në librën e vetë e shënon qërti më të veta gabi më të veta s'ka ki kalon nuk janë gabi më të ti ata Allahu Gjellë Gjellali e ka cituë ja Ejohen Nabi i takila në Kur'an e gjenë ajetin ku Allahu Gjellali i dretojtë pëngamerit me këto fjal o ti pëngamer ki frikë Allahun ki frikë Allahun ja Ejohen Nabi limëtu harrimu ma e halë Allahu lek te pëtëgji mërdate e zëvajik O pejgamber, pse ja ndalon vetvetes ata që Allahu ta ka bë, halal, duke dashur miqnash gratë tua, me kërkuq në acidën e grave tua. Këto janë xhortime nga an Allahu xhel ne xelalu për pejgamberin, pejgamberi alayhis salatu sallam, u paskon ti s'është pejgamber i fiksh më sheftë. I fiksh më shem që s'do të treguë xhortim. Mi pa pejgamberi sallallahu alaihi sallam nuk ka cenaji cili e ka ngrit vetvetën e ti na nuk ka cenaji cili e ka ngrit vetvetën. Këtina, ndaj djetar kanë danë se pengameri sallallahu aleyhi vësallem është i vetëmi njëri i cili njërzit kënë janë afru me ta e kanë gjitë vetëvejten 2 minuta me pengamerin aleyhi sallallahu aleyhi vësallam njëri është bo muslimat 2 minuta 1 minuta një të pame në me pengamerit aleyhi sallallahu aleyhi vësallam i ka fryturu zemra i ka mor zemrën pengameri sallallahu aleyhi vësallam sallallahu aleyhi vësallam ndaj kjo, kjo temë Këtë temë, cëla është këtë temë? Madhështia për nga meri sallallahu alaihi sallem Në Kur'an është e hatashme Në historinë për nga meri sallallahu alaihi sallem Madhështia për nga meri sallallahu alaihi sallem është e hatashme është e hatashme Andoj, nëse lezojna Gjdoj histori të mdhejve Të atyri të sëtë e ka një dhejq Këtë dunja, qka bojnë? Ata mundohën mi friksue njërzit Me qka me pus Në pushtetin e tina. Për nga meri alai i salatë vë sëram, dhjetarë nga dhanë, asë njëherë në jetën e ti, asë njëherë në jetën e ti, nuk e ka friksu asë një apële njërëzën. Salallahu alai i salam. Asë njëherë nuk ka në jetën e ti, që dikane ka këshirë shtërën për nga meri salallahu alai i salam. Nuk e ka këshirë dikane për nga mesam me në nëshmim. Nuk e ka këshirë për nga mesam asë njëher Dhe me gjithë këta ka mëri për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Dhe me gjithë këta për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Ka mërije që të nxeren nga shok të tina më të mirën e, e tëre Frytin më të mirën e se në kanë nxeren për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam Andaj djetarë kanë thanë se për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam është njeri i cili nëse e studion jetën e ti dhe me këta e përfundojna Kanë thanë djetarë, gjithë njeri I cili e studion jetën e pengamerit ale i salatu e selam Në realitet kanë studion Dhe kjo është prej sendeve matë mahneqme Valloh i provoje Valloh i provoje dhe mu se privo vëdvejten Kanë dhëndu jetar Në studimin e histori së pengamerit ale i salatu e selam E gjenë vëdvejten të mëne Qudi është Nuk ka njëri I cili e ka leghua histori në pengamerit ale i salatu e selam Vetëm se ki ka mëri diçka në jetë A kini pak shtu? Vetëm në historinë e pejgamberit aleyhis salatu vesselam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Në historinë e pejgamberit e keni modelin më të mirë. Provoje. Lexo prej fjalëve të pejgamberit aleyhis salatu vesselam, kimë jeni çka kimë jeni vetveten? Kimë jeni vetveten? O Allahu xhelaula, për çka e ka dërguar ata për neve? Allahu tevareke teala e ka dërguar për neve. Huwal ladhi arsala ileykom Ai është Allahu xhallaj Allaha ka thutë ju pejgamberin ju u alimu kumul kitaba wi yuzkihim Allahu xhallaj Allahu nëpërmjet tij na ja ju mëson librin vo ju u alimu kumul hikma dhe ju ja mëson urtsinë dhe ju ja mëson çka pastërtia do të thonë pejgamberi alayhi salatu selam është modeli dhe është pasqyra ai i cili don me jetën e vërtetë njerë veten para pejgamberit alayhi salatu selam dhe e pëshon vetveten dhe e kullot vetveten dhe e kristalizon vetëtetën Sallallahu aleyhi wasallam Anda këtë vejam vetëm për disa për e Pikave Dhe cilat këna mundësi mi përmën Dhe dhe pëse Rezërata nuk në prëmëton mi përmën Edhe shumë e shumë për e rastëve Dhe cilat shifët më dhështia për nga meri Sallallahu aleyhi wasallam Dhe shifët sekreti Se ka qenë kënjëri iman Se ka qenë kënjëri iman A.S. E lusim Allahu në gjellë gjelalu që Allahu të barë ke utala të në bëje për e tërë njëzët të setë e ndjekin zdo haptë të për nga merit a.S. E lusim Allahu në gjellë gjelalu me ema dhe cilësit e ti të bukura që Allahu të barë ke utala na e mënsoje me mësu historinë dhe me komuniku ata në formu më të bukur me komuniku ata ashtu si që është më spaktu E nusim Allahu në gjëllë gjëllëhu Që Allahu të badhe kjo e Allah, jelalu, Allah, të ara Të ngritëve dhijën të të muslimanët E nusim Allahu në gjëllë gjëllëhu Që Allahu të badhe kjo e të ara Në e mundësojë neve E të gjithë muslimanëve, të rive të muslimanëve E të rejave të muslimanëve Që ta kuptojë se saj madhë ka se më të nga meri Sallallahu aleyhi zellem Sa se kretët e mëve e kone jetën e ti Adhe i salatu e selam E nusim Allahu në gjëllë gjëllë Qok të pengamerit sallallahu aleyhi sallam Kur rëndjer ke pushtimën aleyhi sallatu e sallam Umbitëshin që ta kapin ata Kur pengamerit sallallahu aleyhi sallam I bjekin në qime, një kime Pre flogve të ti, pre mjekës të ti të ndërshme Sallallahu aleyhi sallam Umbitëshin që ta kapin Handaj subhanallah ila adhim Të gjithë Të mëdhejt e botës Kur ju shkruhet historia Vetë autore o rejnë ata Përveç pengamerit aleyhi sallatu e sallam Armitës të tina, kërë shkujnë të ta, e shafë dashurinë për ta. Ka pas për e në të rrisët e të të këndanë. Subhanallah, edu këtë njeri. Shumë i madhë këtë njeri. Me gjithë se nuk e ka pranu fejër. E nusim Allahu në gjellë u ara, që Allahu në mundësojë pak me pau prevegatisë të tina. Pak prej mavestisë të tina. Muslimanët, vërtet, fatketësis dhe mjerisht, nuk e njofim këtë njerit e madhë. عليه صلاه وسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين